Почав Євгена щось своє зіграти. Той сів за рояль і не пам'ятаю, що саме нам грав. з спершу незлобиво іронізував. Євген ударяв по клавішах, а Григір вигукував. Класичний хук, який апперкот. Євген не ображався і грав далі. Нам у всі стіни стукали розлючені сусіди. Час уже, очевидно, був той, коли найкраща в світі музика не може переважити чарів Морфея. Станкович припинив концертувати – ми налягли на горілку. Прощалися, коли вже сіріло. Тютюнник з теплою приязньо дивився на Станковича. Я грішним ділом подумав, що то, мабуть, горілка вплинула на Григорову симпатію. Але згодом при багатьох зустрічах Тютюнник переказував привіти, що не було його улюбленим жанром – Станковичу. Або ж венейному засіллі не раз обмовлявся, що в Україні є великий композитор Станкович – Євген своєю чергою при зустрічах розпитував, як цей чувак тютюнник, і в голосі його незмінно відчувалося тепло. А потім хвалився мені, що купив прочитав Климка, та вогник далеко в степу і зрозумів, що тютюннику, мабуть, нема рівних з усім, кого Євген читав. А потім я йому подарував том тютюннику, і Євген мені казав, що Нюра, син, приїхав, і смерть кавалера його потрясли майже до сліз. Коли Григора не стало, Євген довго допитувався, що спричинило його самогубство. Що я міг йому сказати? Моє мовчання Станкович легко розшифрував. Таким людям важко вижити в цьому світі. Грицько був не такий чоловік, як усі. Сьогодні, коли зустрічаємося зі Станковичем на каві, я починаю хвалити із письменників, що, мовляв, дуже добре пише. Євген часто запитує, що, так як тютюнник? Схоже, в нього і сьогодні немає більшого літературного авторитету. І ще довелося б мені написати, мабуть, геть недомінантну і неважливу для самого Григора, але чи не визначально для мого відчуття тютюнника подію. Коли я згадую його, то чомусь найчастіше спливає в пам'яті вона. Ми засиділися в неї допізна, і мені треба було швидко йти. Я жив тоді на дачі Дмитра Бедзика у Ворзелі. Остання електричка зі Святошина відходить хвилин за сорок-сорок-п'ять. Отож, прощай, дороге товариство, я хочу ночувати вдома». І раптом Григір також зводиться за столу і каже мені з докором. «Ти скільки разів обіцяв повести мене під ворзельські сосни? А далі обіцянок гіло не йде. Грицю, та я ж тобі сто разів про це нагадував. Нагадав би, поїхали б. Їдьмо зараз. Так би і зразу, їдьмо. І ми поїхали».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 І ми поїхали. На останню електричку, слава Богу, встигли. Григір по дорозі розповідав мені тоді ще не написану Нюру – шедевр світової літератури про маленьку людину. Всі, хто писав про тютюнника, наголошували на його артистизмі. І все це правда. І я буду, може, тисячним, хто це підтвердить. На моє глибоке переконання його чекала сцена, і ми мали б театрального корифея. До Ворзеля я нарвав живота від його гри кожного персонажа. Він блискавично перевтілювався в кожного з них. Це був справді театр одного актора. І ось ми у Ворзелі. Стрибаємо з платформи в пухкі кучугури снігу. Так веселіше пояснює Григір, а то дрибцяти по сходах, як пенсіонери або клоуни. Вийшли на дорогу, а з неї стежина в ліс. А там сосни, сосни, сосни, високі, струнки, як ракети націлені в небо. Саме їх називають корабельними. Оце краса, захоплюється він. Таких сосен справді не бачив. Не дарма ти ними так хвалився. Оглядався майже на кожну сосну. Спотикався в снігу. Обміряв сосни руками. Прикидали, скільки оце тут кораблів можуть мати щогли. Від станції до Бедзикової дачі ходу хвилин двадцять. Ми ж добиралися години дві або три. Нарешті прийшли. Були такі потомлені, що відразу обляглися спати. Григора поклали на дивані у Бедзиковому кабінеті. Найпочесніше в домі місце. Вранці всі, крім Григора, повставали. Дружина вже снідання зготувала. убралася, як на парадне. Щодня ж у нас буває Григор-Тютюнник. Перейшло вже й за десяту, а Григір не встає. Мій трирічний син Мирослав усе цікавиться. Чому наш гість такий Сонько? Він уже втомився чекати тої миті, коли нарешті познайомиться з ним. Нарешті придумав, як гостя розбудити. Він тихо підкрався до нього і почав лоскотати йому п'яти. Хвилин за десять-п'ятнадцять подіяло. Ригір повідбивався, повідбивався від лоскоту. А далі не витримав і встав. Погрався трохи з Мирославом. Дітей він любив, а далі після вмивання присів біля столу, кинув байдужим поглядом печене і варене, а потім мене запитав, а похмелитися в тебе нема чим, тільки корвалолом. Тоді давай хоч корвалол, бо щось серце не є. Похмелився корвалолом. І Гриір задав, сьогодні ж похорони Василя Земляка. За пару годин ми були вже на Байковому цвинтарі. Оратори над могилою говорили, яке це велике досягнення, лебедина зграє і зелені млини. Тоді саме посмертно землякові за цю дилогію присудили Шевченківську премію. Всі розповідали, як вони любили земляка, і ніхто не сказав, як вони йому заздрили. Ні модствували люди з квітами. Я глянув на Григора, він стояв чорніший лицем, ніж звичайно, і по щоках, Йому текли великі сльози. Крем'яний, залізний, як вважали ми, Григір плакав. Отакий він найчастіше приходить мені з пам'яті. Він був не тільки гнівливий, безкомпромісний максималіст, пристрасний, чарколюб, а й мав глибоке, вразливе серце. Воно й вело його по життю. Воно підказувало йому, хто є хто з людей. І, мабуть, не помилялося». Він сльози не витирав, нікуди не відвертався, дивився прямо на чорну яму серед брудних снігів, в яку опускали труну з Василем земляком. Уже була не зима, та ще й не весна. І мені здавалося, що крізь сльози йому зовсім не видно, що там відбувається. Очевидно, я помиляюся, але мені здається, що він тоді думав про свої похорони і уявляв, як воно все відбуватиме. Чимало легенд ходило про антагонізм Андріяшика і Тютюнника, і в тому є велике перебільшення. Те, що вони не були друзями, а серед письменників дружба, в її ідеальному вираженні більша рідкість, аніж просто серед людей, це правда. Вони ставились один до одного ревниво і насторожено, але водночас і з цікавістю. «Що там Грицько написав у тому вогнику, ти читав?» – запитував роман мене. Чи воно на його рівні? А рівень Тютюнника він визнавав, хоч інколи й крізь зуби. Це були два видатних, але дуже різних між собою прозаїки. Представники двох абсолютно різних літературних шкіл. Тютюнник більше тяжів до Коцюбинської і Стефаника, Андріяшик скорше зріс на західній літературі. Його прихід у письменництво був тріумфальним. Якщо Грігір Тютюнник був знаний університетському гурті як російськомовний прозаїк початківець, він починав писати російською, чули про нього й братові приятелі, а Григорій після появи першої книги виру, став особою популярною, і відблиск його слави легко ліг і на молодшого Тютюнника, то Андріяшик прийшов буквально нізвідки. Мені розповідали мушкатики з комарем, що коли вони в Дніпрі одержали роман від якогось Андріяшика, то були розгублені. Не міг якийсь прозеліт написати на такому рівні. З'явилося навіть припущення. Може, це рукопис якогось із західноукраїнських прозаїків, які у війну емігрували за кордон. Бо ж за цим твором стоїть висока літературна культура, що досягається тільки доброю літературною школою. Навели довідки про автора. Справді є на Буковині такий журналіст. Працює в райгазеті відповідальним секретарем. Нічого не пише для газети. Думали і взагалі не вміє писати. А він створив такий роман, що ніхто не міг повірити. Це написав справді він. Роман Андріяшик. Додому нема вороття Андріяшика. До речі, назва перегукується зі знаменитим романом американця Томаса Вулфа. Став романом року в Україні. З усього, що з'явилося в прозі тоді, ніщо не могло зрівнятися з цим твором. Він сам добре розумів, що написав, анітрохи не занижував собі ціну і